ni tok uh, pentsu baitut lan guziak edo handzamendu guziak uh, ondiela bakke prozesu horren bultzatzeko eta galdeiteko estatuari bere ardurak hartitzen eta bakke prozesu hortan hashandin mm. erikuitzek ere zerbait egin esakete prozesu hortan edo ibilbide hortan Uztedut bai ez, or, johen den asztelenean uh, bak ebideak uh, gomitatu zituen bai, uh, bai hautexiak, bai gizerte zibileko ordezkariak uh, piskabat uh, erraiteko nola eta zer egime erdugun antzatzeko bon, lehen lana izan zen beraz buruz eh, iortzeko mesu bat, hala ina izan aste hartuko izian hautexi andanatek uh, izen peturik eta biaren gauza da, hor bada teksto bat herri guzietan helara asiat dituguna uh, goberneu monduari uh, hak dezan parte bake proxesu horretan, uh, en nahiz eta uh, hakmen eta um, operazio neho horretan uh, desa egiteko horretan uh, eta presoeri buruz ere uh, zeren bi bigauza horrik behar baitira kompondu ahantzatu uh, bake proxesu garen uh, lohtzeko. Uh, beraz, teksto hori uh, pentsu dugu, uste dugu lehenik izenpetua izanen dera e uh, haute, hain itzek, eta gero uh, bakotxak bere hekian deliberatzen aldu mozione bat, Uh -huh. teksto bera hartuz eta pentsu dut ere hemen egana izan den bezala pizu gehio ekarle zakela bai uh, deliberatzen badira uh, hekietan uh, mozionera hori